Довкола палають багаття, стовбичать темні постаті дозорців. Куди втечеш, як пройдеш? Добриня з риском привели сліпого воєводу до хати, що чудом уціліла. Посадили на лаву, і над ним зразу ж заголосила стара воєводиха. Їй завторували дочки, невістки та онуки. — Сидьте, — грівну воєвода, — не час нюні розпускати, послухайте, що скажу. Усі затихли. У челюстях печі заблимало жовтаве світло лучини. «Кажи, батьку, ми слухаємо», – сказав Грицько. Старий на його голос підняв свої невидющі очі. «Я так думаю. Ми не втримаємося. Будемо дивитися правді в очі. Ми не втримаємося». Ще один день такого скаженого натиску, і княжа гора впаде. Наші сили тануть. Загинули наші сини. Загинула майже половина воїнів. Втратили ми ліпших мужів наших. Завтра татари знову підуть на приступ, і хто зна, чим він закінчиться. Тому треба нам усім приготуватися до найгіршого, до смерті або полону. Плакати не треба, така доля наша. Одягніться у все найтепліше, що є у нас. Кому... Судилося загинути, тому однаково буде, а хто в полон потрапить, тому одяг зимовий згодиться, бо на носі зима. «Ой, Боже наш, Боженьку!» – знову заголосили жінки. «Сидьте, кажу! Не наганяйте журби на серце!» – й іншим підвищив голос воєвода. «Ваш плач нікому не допоможе! Слухайте далі, що скажу! Битися будемо до останнього!» Скільки сил наших стачить. Чуєш Грицьку? Ти Воєвода. Тобі це, кажу, щоб знав. Ні на які угоди з ворогом не йти. Без щастям життя собі не виторгувати, битися до загину, щоб прихопити з собою на той світ якомога більше ворогів. Чуєш Грицьку, то буде наша поміч Києву. Чую, батьку, відповів син. Так ми і чинимо. А як ти загинеш? Воєводою стане Добриня, така моя воля. Сьогоднішній день показав, що цей молодик – воїн сміливий, досвідчений. Добре, батьку, схилив голову Грицько. Тепер останнє. У нас водилися коштовності, золоті та срібні гривні, жіночі прикраси, посуд. Ніщо не повинно потрапити до рук наших убивць. Збери все, Грицьку, і закопай у такому місці, щоб вороги не знайшли. «А ви всі, щоб знали, може кому-небудь пощастить урятуватися, то пригодиться, зрозумів?» «Зрозумів, батьку, зроблю, як кажеш». Грицко відібрав у жінок їхні прикраси, сережки, персні, фібули, дістав із судника кілька золотих чар та срібних тарілок, а зі скрині торбинку з гривнями склав усе це в велику череп'яну макітру і накрив її плоскою череп'яною покришкою. Де ж закопати, під валом чи під грушею? Тут, у хатині, і закопуй, відповів старий Воєвода. Біля печі. Вал обсунеться, груша згорить, а піч твою ви відшукаєте і через двадцять літ. Закопуй біля печі. І щоб усі бачили дорослі і малі. А, а Добриня, Грицько зніяковів, я вийду, підхопився Добриня. Не треба виходити, сину. Простягнув до нього руку Всеслав. «Ховаємо від ворогів, а не від своїх людей. Копай Грицьку». Грицько взяв копаницю, з розмаху вбігнув у тверду мазано-червоною глиною долівку біля припічка. Викопав яму глибиною коліно, поставив туди макітру, засипав, притоптав. Поки він працював, ніхто не промовив ні словечка. Тільки по жіночих лицях текли сльози, а в дитячих очах стояв жах, змішаний з цікавістю. Закінчивши, Грицько витер шапкою спітніле чоло і глухо промовив. Запам'ятайте це, місце. Кому пощастить вижити, хай той і володіє цим скарбом, дай Бог, щоб кому небудь пощастило. Останні його слова потонули у голосному жіночому риданні та дитячому лементі. Ранок був сонячний, але прохолодний. За Дніпра потягнуло сіверком, що сповіщав про наближення осені. По лісах та поярах полагкотіли кетяги червоної калини. Добриня стояв на волу і дивувався тихо. Вже сонце підбилося височенько, а татари мовчать. Відійшли в поле, грюкають там сокирами, що лаштують, а що, звідси не розбереш. Це непокоїло Добриню бо він добре знав підступність і хитрість супротивника. Що ж він готує? Відповіді не було. Лише о півдні орда заворушилася, у полі пролунало глухо і грізно. Ху! Ху! І тоді зі всіх боків до княжої гори зрушили з місця щільні ряди багатурів і, прискорюючи ходу, помчали до городища з драбинами в руках. Стріли русичів не зупинили їх, Падав один батур, на його місце ставав другий, підхоплював драбину і разом з усіма кричав Кху, кху, гурак. Драбини упали на вали. І не просто упали, а залізними гаками, прив'язаними до верхніх шаблів, міцно зачепилися за дерев'яні заборола. Тепер їх не відібхнеш назад, не посунеш набік. Такось яку хитрість застосували татари, подумав Добриня, відкидаючи непотрібні вила дворіжки і виручись за меча. Попруть на бал, мав сарана, не відіб'єстя. Бій, страшний рукопашний бій, розпочався одночасно на всьому ободі городища. Навіть там, де вал тягнувся понад самим урвищем, татари ціною нелюдських зусиль зуміли підняти вгору драбини і вже лізли на забороло. Тріск, брязкіт, крики, стогін, прокляття – все змішалося в один громоподібний рев. Коротко і пронизливо цвьохали стріли, свистіли, розтинаючи холодне осіння повітря,